а перли ваші розсипала. Простіть мені, великий мій володарю і повелителю». Сулейман не терпів жінок покірливих, як ягниці. чоловіків любив теж тільки відчайдушних, зарізяк, готових кинутися у вогоні в воду. І цим, мов би, доповнював свою власну стриманість і має статичну уповільненість натури. На кілька днів після коротенького листа хорем султан Запав у похмурий настрій. Нікого не підпускав до себе. Причину його пригніченості не вмів розгадати ніхто, навіть і Брагім. І особистий лікар сулейманів, Мудрий араб Рамадан. Город рицарів півколом оточував скелясту бухту острова. Був схожий на Великий Білий півмісяць. І вже тому мав стати здобичу синів ісламу. В цьому переконаний був султан – у це вірив найостанніший його воїн. Кораблями переплавлювано силу з суші, підбозили і встановлювали гармати, лагодили драбини і бойові рухомі вежі, облягали твердиню рицарів смертельним колом, якого не прорвати ніякій силі. Та рицарі не думали прориватися, всі надії покладали на оборону. Флотцві виставляли в гавані так, щоб він не давав прорватися туди кораблям турецького корсара Курдоглу, якому Сулейман надав адміральський титул Капудан Паші. Вісім мов боронили Родос. Французи, німці, англійці, іспанці, португальці, італійці, рицарі Зовернії і Провансу. Мов багато, людей мало. Всього лише 600 рицарів. Старий Іль Адан – мав ще під рукою 600 кріцьких найманців і 5000 тисяч жителів Родосу греків. От і вся надія. Тим часом Сулейманів сираскер Мустафа Паша хвалився, що на кожен камінь обложеної твердині може виставити по воїну. Султан, як і під Белградом, звелів спорудити собі захисток з гілля та листя. Сів самотою, дивився на білі мури і вежі рицарської твердині, на високий собор над мурами, на таємничий палац великого магістра. Камінь, камінь, сліпучо-білий на сонці, жодного зеленого листочка, жодної зеленої цяточки посеред того каміння, так ніби і люди, які там заховалися, теж мають камінні душі і камінні серця. Хто там зібрався? Втікачі. Паломники, купці, рицарі, відчай духи, пройди, світи, люди з нечистими намірами в серцях і з молитвою на устах, морські розбійники, вічна загроза османських берегів. Сорок років тому великий магістр ордену П'єр Добійсон дав притулок на родосі Лжесултанові Джему, який двічі зганьбив рід османів, виступивши проти свого брата Баязида в боротьбі за престол, а тоді, сховавшись у невірних на цьому острові, переховуючись по всій Європі, вдавшись під захист самого християнського папи, блудливою донькою якого нарешті був отруєний як пес. Теперішній великий магістр Іль Адан мав тоді вже за сорок, був шанованим рицарем ордену і змінив до Б'юсона після його смерті. Отже, відповідальний також і за випадок із рже султаном джемом. Султан мав відомості, що нащадки джема досі переховуються на родосі, а пароч зрадника мала бути вирубана під корінь. Уже тільки для цього треба було взяти цю твердиню, щоб, довершивши вищу справедливість, захищати яку покликаний султан. Під розгорнутими знаменами, під гуркіт гармати, тріскотнєву барабанів, спонукувані військовими імамами, що ритмічно викрикували сури Корану, воїни пішли на перший приступ. Султан дивився із свого зеленого прихистку, сидячи на м'якому килимі, розстебнувши шовковий халат так, що голі груди обвівалися морським вітерцем. Ноги теж мав голі, тільки звичний тюрбан гнітив йому голову. І великі рубіни сяяли на ньому, Наче яскрава кров, що вже лилася Під неприступними білими мурами Родосу. Сулейман був спокійний і байдужий. Знав, що військо повинно битися, Умирати, перемагати. Інакше розлидащиться, розбеститься, Впияти цій розпусті, Розставить вуха на солодкі голоси Мнимих пророків і бунтівників,